God aften, og velkommen til Pullerud på Aarhus Studenter Radio. Programmet, der hver tirsdag fra 18 til 19, og hver tirsdag fra 8 til 9, you yeah. never know, der er et <laughs> hurtigt billede af et emne, vi gerne vil lære noget mere om. Jeg hedder Signe Amtoft. Jeg hedder Kit Lenhardt. Og i dag, der skal vi snakke om festivaler. Ja! Uh -huh. <laughs> yeah. okay. Musikfestivaler øh, på alle mulige måder. Hvordan er de startet, og øh, hvor... Hvordan er de nu, og hvor skal de hen? Ja, og til det har vi snakket med en rigtig, rigtig spændende mand i dag. Og han er desværre ikke her i studiet med os i dag, men det bliver programmet ikke uh, ringere af, vil jeg helt klart sige. Nej. Fordi han, uh, han sagde en helt masse spændende ting. Han vidste simpelthen alt, hvad der var at vide. Han hedder John Fode, og han er booker og uh, talsmand for Northside Festival. Og hvornår er det der, Signe? Jamen det er fra 15. til 17. juni ja. her i Aarhus, nede i Odalen. Yeah. Øhm, og jeg synes lige, at... Øh, jeg vil faktisk lige beskrive ham, før vi hører et klip med ham, fordi at han så øh, meget anderledes ud, end jeg havde forestillet mig. Ja. Han snakkede selv om, hvordan festivaler startede lidt med at være lidt som for hippie og så videre. Selvfølgelig er det blevet lidt bredere nu, men at øh, jeg kom til at se en mand med i sådan en fin habit, jeg kan sætte, det var jeg meget overrasket over. Han var en øh, en utrolig velklædt mand, ja. tror jeg godt, vi kan sige, han er uden at være den over eller underdrive. Lille, ja, en lille, lille ja, serviette. Serviette en charmeklod, nej, ja. der rundt om halsen. Nej, ja. Men han hed sen slips så vest og, ja. og meget fint kæmmet hår og ja, det synes jeg bare at jeg lige skulle vide før jeg hører et klip med ham, så man lige kan picture it. Ja. Men ehm øh, Lars hører et lille klip med ham, hvor han bare lige ja. hurtigt fortæller hvad øh, hvordan at hans øh, kærlighed til øh, festivaler er opstået. Mm. Hvornår startede din interesse for festivaler? Den den startede for 100 år siden. Altså jeg, hvad hedder det, um, hele min opvækst har været vanvittigt interesseret i musik og spillet selv musik, da jeg var teenager og kan huske at have siddet og set optagelser på tv af gamle, hvad hedder det, festivaler og sådan ting. Og så startede jeg på at komme på Roskilde i 1992. Men jeg varner og Pearl Jam og det var en rimelig stor oplevelse. Og siden det der har jeg været på festivaler stort set hvad det end står. og så og igennem øh, musikinteressen har jeg altså fået musikrelateret arbejde, og inden jeg var på Northside, der var jeg 6,5 år på GAFA øh, Musikbladet, hvilket gav mig mulighed for at rejse rundt på festivaler øh, i store deler af verden, og, og ligesom få noget indspark, om det var i Texas, eller om det var i Oslo, eller om det var i Berlin, eller hvor det nu var. Jamen så havde jeg været rundt og se en hel masse ting, og det hjalp mig også selvfølgelig øh, rigtig, rigtig meget, da jeg så fik tilbudt et job om at være med til at lave øh, Northside. Ja, det var jo, det John er jo, Fode. det var John Foute og han er jo talsmand og booker på Northside Festival, som er her i Aarhus. Vist utrolig meget om festivalen. Vist utrolig meget om festivaler og man alle man. hans uh, guldkorn, mm. vi vi jo dele mere lige her om lidt. Vi kommer lidt Vi kommer lidt hen ad vejen. Hen ad e vejen. Ja. Vi skal høre lidt om hvad en festival startet. Vi skal høre lidt om øh, hvad hvad der egentlig definerer en festival, så skal vi høre anbefalinger ja. af festivaler og øhm, det helt store hit for festivaler i år Northside som Roskilde som Spot, bruger ehm inddragelse. Altså det der med at øh, få folk til at være med nu hvor man har alle de her sociale medier. At bære dygtighed. At bære dygtighed det også. Der er også meget endnu. Fremtidens festivaler. Ja. Så som I kan høre, som du hører der utrolig meget øh, på programmet i dag. Så, øh, men det først skal vi lige høre en, øh, en sang som vi skal høre en masse festival aktuel musik og så. Men øh, vi skal først høre en sang som ikke er så festival aktuel i dag, men som var meget festival aktuel i 1969, dengang at øh, festivalen hed Woodstock. Janis mm -hmm. Joplin, med little piece of my heart, det er jo en klassiker. Der bliver danset i studiet. Der blev danset i studiet. Det gjorde at sådan lidt med, med og uden lyd. <laughs> og eh øh, Joplin, hun spillede jo i sin tid på øh, på ehm øh, Woodstock festival. <laughs> Jeg skulle lige have værdig, hvad det var ned. Woodstock festivalen i øh, i USA i New York, som øh, var desværre ikke til sted i verden så længe efter den, så det, som det. så mange af de dejlige mennesker, der spillede der. Men hun passer godt ind i vores emne i dag, fordi øh, vores emne her i Pullerud, som du lytter til lige nu, det er festivaler, musikfestivaler. Ja, og vi har, øh, jeg skulle lige til at sige, at vi har en gæst i studiet. <laughs> det er næsten det samme. Vi har snakket med en gæst i dag, og Jamen, så var øh. han ikke gæst. Vi var faktisk gæster sammen. Ja. Og han hedder John Fode, og vi øh, besøgte ham på hans kontor, hvor det hele Northside crew sidder og planhækker og så videre. Ja. Og øh, han øh, er booker og talsmand, sagde jeg det fra Northside, og han vidste alt, hvad der var at vide om festivaler. Ja. Og øh, vi har hørt lidt om, øh, hvordan hans kærlighed til øh, festivaler det startede. Og nu skal vi høre lidt om baggrund, så vi kan blive lidt klogere på det. Det er altså sådan, vi starter her og puller ud. Vi skal have lidt historie. Det kan vi godt lide, vi hvordan alting kan ja. starte. Så øh, lad os høre lidt om øh, festivalers begyndelse. Vi sidder her sammen med John Fodde, som er talsmand og booker for Northside Festival i Aarhus, men som også bare ved en hel masse om festivaler generelt. Og John, tak fordi vi måtte komme og tale med dig. Øhm, kan du forklare os lidt om, hvordan startede festivaler, musikfestivaler? Altså musikfestivaler ligesom rockmusik i almindelighed er en relativt ung begreb. Så det vil sige, de første festivaler startede i midtslutningen midt af 60'erne og kom som udsprang øh, af bevægelsen. Og faktisk så var vi herhjemme relativt tidlig ude, altså Roskilde Festivalen er jo en af de første rigtig, rigtig store festivaler, og den har, så vidt jeg husker, allerede haft sit 40-årsjubilæum. Så det var en af de første ting, som man også kunne se med Roskilde. Det startede som en lille hippie-ting med nogle få hundrede mennesker, og så har det så over tid udviklet sig og blevet større og større, og i den... På den tur, kan man sige, der har festivalbegrebet jo ændret sig markant. Øhm, altså, det er jo for eksempel begyndt at koste penge at komme ind til de her festivaler, der er blevet hegnet markant mere af. Campingområder er blevet noget helt andet. Øh, og fokus på musik har jo også skiftet sig markant. Det er jo ikke længere øh, en hippie ting at tage på festival. Både hvis du kigger på Roskilde, men også hvis du kigger ud og kigger på de forskellige genrefestivaler, der er. Så uh, Copenhagen i, uh, i København er et meget godt eksempel på nogen, der er gået i en helt anden retning og sagt, vi satte sig udelukkende på metal og gør det på en helt anden måde, og det der er jo ikke ret meget hippie over. Hvordan foregik de der uh, hippiefestivaler så i den helt spæde start? Jamen altså, det mindede jo mere om sådan en udvidet havefest. Altså, der var jo ikke mange mennesker. Uh, man kan selvfølgelig, selvfølgelig sige, at Woodstock uh, var noget andet, men den, den var jo heller ikke sådan, som folk havde forestillet sig den, den ekskaleret jo fuldstændig uhemmet i forhold til, at hvis man ser dokumentarfilmer om Woodstock, så ved de mennesker, der står bag jo tydeligvis ikke, hvad det er, der foregår. De har overhovedet ikke overblik over det. Øhm men så relativt hurtigt faktisk. Så hvis du tager sådan som uh, Isle of Wight-festival eller nogle af de tidlige festivaler, Monterey omkring 1970, jamen der har du allerede grundstenen til det, som vi kender som festivaler i dag. Det vil sige kæmpe scener, de mest populære bands, øh, madboder, hippie og campingområde. Så på den måde har de jo ikke ændret sig så frygtelig meget. Ja, det var øh, John, John Fote omkring øh, lidt om, hvordan festivaler de startede. Og øh, det er jo... Øh, det er jo ret spændende, altså den der måde hvor at øh, man startede med dybeste bare at have en forvokset havefest. Ja. Eh øh, så bare. Som vi lige har tøblet det. Ja. Må det må have været hyggeligt. Det må det. Og eh og en masse hippier samlede. En hel masse hippier og nok også en hel del stoffer. Man kan jo og se på, man tyre. kan se på Woodstock Festivals filmen at øh, er folk er eller faktisk der er en dokumentar om om modstok som hvor man kan se at folk de, de har taget rigtig mange stoffer og det er jo også det han siger, de ved de ikke helt hvad de skal gøre ved, fordi at de havde slet ikke tænkt over det. Altså når man ser på Roskilde, det var i dag, lidt overrasket over hvordan det eskalerede der. Ja, og når man ser på Roskilde i dag, så ser man jo en hel masse øh, folk gå rundt i orange veste og og noget og sørge for at alle mennesker har det godt. Den gang var der ingen orange veste der i dag. Det er der i dag. Der er mange De var der sågar til 1. maj, kan jeg fortælle dig, da var derude no. for at pulle ud. Men ja. lige om lidt, så skal vi høre øh, om festivalbegrebet og øh, hvordan Northside Festival starter. Fordi vi har jo taget udgangspunkt i Northside Festival af den sig at den foregår i Aarhus. Og er øh, ret stor Nej, efterhånden. meget succes. Meget hurtigt og Uden har nogle rigtig seje navne. Ja. Et af dem er James Blake, som I nu skal høre her på Limit to Love. Det var øh, James Blake med Limit Love. Ja, og øh, du lytter til Poulavid på Aarhus radio Jeg blev jo sådan helt oh, salig lige der. Jamen, der er et eller andet ved så, hans ja, musik. Oh, ja, det er så afslappende. Mm. Nå, Poulavid, og øh, som altid, så har vi et emne i dag, og det er festivaler. Øh, hvad griner du af, Signe? Jamen, det, det var bare en meget pludselig måde, du sagde Poulavid på der. Jeg lige, øh... Nå, okay. Det, Det, <laughs> Det er Pullover Det er Pullover YD. Det lytter til. Men Kithavret, du lytter til Pullover YD. Ja. Yeah. Og okay. jeg møder i festivaler. Simpelthen. Og øhm, vi har hørt lidt om baggrunden, og vi har hørt lidt om øh, John Fode, som er booker og etagsmand øh, for Northside. Og han har vi så besøgt i dag, og han er vores kille kan man sige. Vores Resten, ekspert. Vores ekspert. Det synes vi jo godt, og vi vil kalde og ham, for vi elsker Han ved jo virkelig meget ja, Han ved rigtig, rigtig meget. Og han ved også øh, lidt om... Øh, om Nordsag selvfølgelig, for det har været han rigtig meget om, fordi han har været med til at starte og booke for det. Og så ved han også lidt om festivalbegrebet, og det skal vi høre lidt om nu, hvad han har at sige til det. Hvordan har, har festivalbegrebet ændret sig? Altså, du snakker om, at der forskellige opfattelser af ordet festival. Hvordan, hvordan har det udviklet sig? Jamen, altså, for nogen har det overhovedet ikke udviklet sig. Man kan sige, at en Glastonbury eller en, en Roskilde er jo i sit fundament stort set det samme som en Woodstock-festival. Der er selvfølgelig kommet meget mere styr på tingene, sikkerhed er blevet meget bedre. Man har udvidet markant omkring hvad der har været af kunst og øh, aktivitet og underholdning, som ikke er musikrelateret. Men i bund og grund, så er det en tre 4 dage med de mest populære navne i et område, hvor der er camping. Så på den måde er der mange festivaler, som kører fuldstændig på den samme øh, tråd, som man havde i 60'erne og i 70'erne. 70 Men der hvor man kan sige, at festivalbegrebet som en helhed har ændret sig markant, det er, et ordet festival bliver brugt i en lang række andre sammenhænge. Og du har en hel masse folk, som beslutter sig for at sige, at vi vil gerne fokusere på én ting. Så det vil sige, at du kan have en teaterfestival, eller en balletfestival, eller en filmfestival, øh, som er noget helt andet. Og så inde imellem det, jamen der kan du også have en festival som PopRevo, som bliver afviklet på ét spillested med indie bands over to dage, hvor der heller ikke er noget camping eller øh, hippie for den sags skyld. Så man kan sige, at der er en meget, meget bredere udvalg af aktiviteter, som man nu kan referere til som en festival. Hvor mange år har det taget jer at udvikle det her koncept? Fordi I startede ved med at tænke over, det er lang tid før jeg kunne forestille mig, at du har været på mange festivaler, og så tænkt over, hvad du gerne ville lære anderledes, hvis du selv skulle lave en festival. Så hvor lang tid har idéen været undervejs? Jamen altså, idéen har... Øh, nu har jeg ikke været med fra begyndelsen af festivalen, men øh, min chef, Bria Nielsen, som var ham, der er idémand til, til Nordsjært, har jo haft den ambition i mange år om at lave noget i Aarhus. Øh, ikke sådan, så konkret, men lave et eller andet i Aarhus, som kunne bringe de her bands til byen, som altid smuttede forbi. Altså, vi har jo alle sammen siddet og kigget i gaffet, og kunne se en eller anden turnéplan, som hed øh, Stockholm, København og Hamburg. Og så har man tænkt, hvorfor i alverden kommer de her folk ikke til Aarhus. Og det har, bare, det har de bare gjort, og det er der mange grunde til, men vi har i hvert fald, øh, uanset hvad grunden har været, øh, været frustreret over, at det ikke skete. Så der har været et ønske øh, om at, at gøre noget ved det. Og øh, Brian havde så mulighed for at lave et i 2010, som ligesom kunne sætte det her navn Northside i søen. Og det var egentlig sådan ret konventionelt øh, enedagsfestival, som man kender det for mange åbent mere. Jeg tænkte, var fem danske bands nede på tankroen, og øh, så præsenterede man det. Og på grund af noget rigtig, rigtig elendigt vejr, og på grund af en øh, hvad hedder det, en landskamp, en VM-kamp, så øh, var det ikke fordi, det var nogen kæmpe succes, men det betød i hvert fald, at nu var navnet derude. Og jeg havde sådan en snak med ham, øh, umiddelbart efter festival, hvor han sagde, at den her, de her arrangement skulle ses som en, øh, som en, en test altså en, en prøveballon men ambitionerne var at lave sådan og sådan og sådan og sådan og det var det koncept som man kender som Northside i dag så det vil sige det har altså ligget i hvert fald tilbage siden øh, sommeren 2010 hvor man har sagt jamen det vi gerne vil det er at lave en international festival som er forbundet tæt til Aarhus som fokuserer på bæredygtighed, innovation og brugeren og som er anderledes end det du ellers ser i det danske festivalbillede. Altså målet har hele tiden været ikke at vi lave det samme som det du ser rundt om. Altså, der er jo specielt på enedagsfestivalsiden, er der jo rigtig, rigtig mange ting, som bare er det samme og det samme og det samme rundt om i hele landet. Og det vil, der vil vi gerne lave et alternativ til det. Så den, så den ambition har været der længe. At den så ikke har været fuldstændig skåret ud i sten fra start af, er ret tydeligt og vi udvikler stadigvæk rigtig meget på det. Men de grundlæggende principper øh, er helt tilbage fra 2019. Ja, det var det var John Fode, ehm, Vorskogven, Vorskogven og eh øh, talsmand og booker for Northside Festival, som fortalte lidt om først festivalbegrebet, som jo altså er meget meget vild, og Northside Festival. hvordan den den som er kommet til, fordi den har jo kun kørt siden 2010 åbenbart. Så er det boomet. Det er Så er det fra. boomet. De forventer jo cirka 20.000 mennesker i år. Ja. Og det er jo også et øh, et rigtig godt program, de har, og et rigtig godt koncept. Øhm, og meget af det er ligesom på alle festivalerne i år, nemlig brugerinvolvering. Og øh, det skal vi høre en hel masse om, og vi skal blandt andet høre om, hvordan at brugerinvolveringen hjælper en, hvis man som festival lige pludselig skulle løbe tør for øl. Det er en uheldig situation. Det er en uheldig situation, meget. og øh, den skal vi høre lidt om, lige om lidt, øh, efter at vi har hørt Oland, som man også kan høre på Aarhus Northside, med Son of a Gun. Så vi tilbage igen med Puloid på Aarhus Studenter Radio, og du lyttede til Oland med Son of a Gun. Det var lige det, du gjorde, og det ja. kan du jo igen på Aarhus Northside Festival, og det er jo meget belejligt, fordi emnet... Ipolaud i dag, som vi tager et hurtigt billede af, det er jo festivaler, musikfestivaler på alle måder. Og især Northside, som jo foregår her i Aarhus. Og vi har jo været så heldige. Normalt har vi jo en gæst i studiet. <går> øhm, og øh, vi har været så heldige at få lov at tale med en i dag, men han kunne desværre ikke komme ud i studiet. Det, han, øh, det var han... Øh, de har jo travlt. Jamen, de har jo Simpelthen travlt. travlt. Altså, det er jo lige her rundt om hjørnet, Northside. Ja, men... Ja. Vi var nede og tale med ham på hans kontor på Northside, John Fode, som er talsmand og booker for Northside Festival. Og, øh, meget pænt mand. Meget, meget, meget velklædt mand, ja, ja, med en stor viden. Hmm. Og øh, det, som øh, vi har snakket om indtil videre, det er selvfølgelig hans interesse for det, og hvordan festivalet er startet, og så Northside Festival og hele festivalbegrebet. Nu skal vi til en kekser. <laughs> ja, men først, vi skal til vi skal til i iblandt festivaler i år. Ja, for fordi både på, øh, på Roskilde og på Northside, der er trenden jo bruger altså, øh, brugerinvolvering. Mm. Man skal virkelig sørge for at, øh, at have alle med og have folk til at hjælpe med ting. Sådan så de alle sammen føler sig som en del af oplevelsen. Og det er en rigtig, rigtig god ting at få folk til. Fordi nogle gange så kan der jo ske det, især hvis man er en ny festival at man lyver tør for med at drikke. Og ehm så er det gør det man har nogen nogen der står bag ved jeg tænker, det var måske også lige, lige mig. Jeg har også med i det her. Jeg har også med. Jeg har også spist der og dru. Det er også hen. i år. Jeg har spist for meget. <laughs> jeg har spist for ja, meget, det var... og det øh, så jeg tager en pølse. Yeah. Jeg tager en pølse, og det men øh, men øh, Side, det sker jo for Northside sidste år, og øh, nu skal vi høre lidt om hvordan at øh, den her øh, broer involvering fungerer generelt og hvordan er den reddet dem. Øhm, hvor, hvorfor tror du, at, eller hvorfor er det vigtigt nu, hvor der har eksisteret festivaler i Danmark i så mange år, at det er nu, at man begynder at sige, nu vil vi lave brugerinvalvering? Ja, men altså jeg tror faktisk hvis nu som Roskilde. Jeg tror, de har ladet bruge en udvikling før de vidste at de har ladet bruge altså, det er det er blevet en ting som folk er begyndt at snakke mere om, og det kommer selvfølgelig med med populariteten af sociale medier at det er blevet sådan et koncept som folk refererer til. Øhm, for os kan man sige det er vigtigt som en ung ny festival at få nogle folk til at føle et ejerskab omkring ø øh, Altså vi kan ikke leve på en tradition hvor folk har skrevet i deres kalender hvert år, om vi skal til spot, vi skal til Roskilde, vi skal til det ene, vi skal til det andet. Øh, det kan vi ikke, vi skal bygge det op fra bunden af selv. Og, og der er det enormt vigtigt at få skabt en en anden ejerskabsfølelse hos, øh, hos folk. Samtidig med det så ved vi jo også godt, at lige så snart vi stiller et spørgsmål og får en rig altså får sindssygt mange svar på det, så kan vi bruge det til at udvikle vores festival. Altså der er jo ikke noget bedre end at lave brugerundersøgelser hos folk der rent faktisk bruger det her koncept eller bruger den her og så kan de fortælle, jamen det her, I gør det rigtigt, det her, I gør det forkert. Øh, og man kan sige med de ting, som vi havde problemer med sidste år, der var det jo netop brugerinvolveringen, der gjorde, at vi ikke blev ødelagt på det. Altså forstået på den måde, at da vi løb tør for mad, da vi løb tør for øl, da der var forskellige problemer, så blev vi jo, altså om ikke svinede til, så blev vi i hvert fald kritiseret hårdt. Men fordi vi havde etableret en dialog med folk allerede, kunne vi jo gå ind og forklare. Nu skal I høre, hvad der er gået galt, vi er super kede af det, det vi kommer til at gøre fremover for at rette det til, at sådan og sådan, og sådan vi har indlaget reglerne, fordi de er ting er gået galt. Og præsenterede vi det for folk. Og så var reaktionen med det samme. Nå, okay, fint nok. Så længe I indrømmer det, så længe I klarer over det, så længe I gør noget ved det, så er det cool nok. Og så blev det pludselig en, en positiv historie, at vi rent faktisk gik ind i en dialog. Og nu er det sådan lidt en joke i byen, at når vi skal til Nordsjæt, er bare de her øl nok. Så nu er det sådan mere bare en sjov ting, der er sket i en anekdote, i stedet for et eller andet å, der hænger over os om, at oh, det er de der Nordsjæt, der ikke har styr på tingene. Alle folk forventer nu, vi har styr på tingene. Fordi at de ved godt, at den, den kan ikke gå to gange, og vi ved godt, at den ikke kan gå to gange. Men, men vi fik reddet en rigtig, rigtig skidt situation relativt hurtigt, fordi vi netop allerede havde etableret en dialog, og der var øh, en historie af, at vi kommunikerer med folk, og vi taler til folk på en fornuftig måde og i øjenhøjde, og vi ikke bare sidder og digterer og, og ignorerer øh, de henvendelser, der kommer fra folk. Hvilke, hvilke tanker går der gennem ens hoved, når, når, man, når ens festival leverer tør for, for mad og øl? Jamen det er, det er jo selvfølgelig en katastrofe Altså det er jo helt klart altså, En ting er at du øh, leverer En dårlig oplevelse for folk Altså det er forfærdeligt at stå i kø Og når du så står i kø for at vide der ikke er noget og hente Det er, jo, det er en katastrofe øh, Økonomisk er det jo også helt forfærdeligt for festivalet Kan man sige Så det er skidt Og hvis man går ind og kigger øh, Vi har jo lavet en dokumentarserie Hvor, hvor man bland andet følger i det sidste afsnit øh, To af mine kolleger Der render rundt og skal sørge for at det her det bliver løst Jamen så kan du også se det noget de terror fattelig alvorligt og og virkelig har har det ringe med at det her det er gået galt. Så det er selvfølgelig den øh, det, det er næsten den største katastrofe øh, som ikke involverer at folk der kommer til skade, kan man sige. Ehm øh, så, så det er det er helt skidt og det må selvfølgelig ikke gentage sig. Øh, men jeg synes vi fik vendt det til noget positivt. Jeg synes at øh, at folk generelt var forstå nu forbrød det er en ny festival. Det er et helt nyt sted en øh, ny samarbejdspartner et helt nyt setup. Ehm. Det må ikke gå galt, men det gjorde det, og afær nok. Sådan som det kan gå. Sådan kan det gå. Sådan kan det gå. Det er jo øh, men, men altså det jo det jo vildt at at folk så er så, så cool. Kan man sige. Det er bare dialog det handler om. Det er dialog, og det er jo også hele den der eh øh, de, alle festivalerne i år, de vil rigtig gerne have en god kontakt til deres til deres øh, brugere, og laver apps. Der er jo simpelthen så mange apps, man kan bruge, og mm. der kan jeg sige til der Lytter, at øh, Northside's app øh, Northside's application <laughs> øh, er jo er lige kommet her i går, tror jeg faktisk, og har fået utrolig mange ro. Du er rigtig god. Yeah. Æ, Roskilde Festivals app, den er kommet for lang tid siden, og den, øh, den er jeg også en fritig bliv flitig <laughs> bruger af. Ja, øh, ja. Der er, er en god festivalstemning, man måske kan mærke. Uh, nej, jeg er en flittig bruger af Roskilde Festival app, og den, uh, det kan du også blive, hvis du henter den ind i uh, i App Store. Og bliv det er jeg bliver fan. <laughs> ja, bliv fan. <laughs> og det er et, uh, det er en god måde at holde holde kontakten til til brugerne. Men uh... og så er man også altså helt til up to date med hvad der foregår. Hvem der lige plus er blevet syge. Det håber vi ikke sker. Det håber vi heller ikke. Eller jeg håber jeg er enig. Ja, <laughs> så, de så, men, det er godt. Det er godt, Signek. Jo, tak. tak. <laughs> Sport havde jo også en app, uh, Sport Festival, og, og så videre, så vidt. De laver alle apps. Ja. Så det er, det er rigtig lækkert. Noget, som både Roskilde og Northside jo er kendt for, det er jo deres musikprogrammer, kan Ej. man sige. Det er det, det, det, det, det, de laver. Og der sidder jo altid nogle bookere bag de her musikprogrammer og booker navne. Ja. som skal spille på diverse scener. Et kæmpe puslespil. Det, vi kæmpe det ja. er vi og et uh, puslespilspil som ofte bliver kritiseret. Jeg synes uh, på... Det er ikke nemt at være Booker. Nej, jeg så også tittede på Roskilde, Roskilde Festivals Facebook væg, der er så altid sådan en, nogle nogen vrede opbrag fra folk som ikke helt kan forstå hvorfor at der ikke lige uh, det er det. Race against the machine er en god uh, et godt eksempel. De de disse uh, snatte blev rygtede at de måske kommer og så går folk helt amok, ja. så bliver de så sure, når ja, de ikke men... er... Men, øh, man kan jo ikke plise alle. Nej, det, det kan man umuligt. ikke. Og det skal vi høre om lige om lidt. Vi skal ja. nemlig høre, fordi John Fodde er jo også booker på Northside Festival. Og vi skal høre, hvordan hele den der booking foregår, og hvordan man får pudslespillet til at gå op. Og nogen, der er blevet booket til Northside Festival, det er de XX, som vi nu skal høre med Islands. Velkommen tilbage til Pull-A-Wid på Aarhus Studenter radio. Det var The XS med Islands, og øh, de skal spille på, var det Roskilde? På Northside. Det var på Northside. Det var det, her. Ja. Okay. Og det er jo også Northside, det handler meget om i dag, fordi vi har snakket med en mand, som hedder John Foddy i dag, og han er booker og talsmand på, øh, for Northside. Og øh, det, vi skal snakke lidt om nu, eller som han skal snakke lidt om, det er nemlig, øh, hvordan man booker alle de her bands. Og det her kæmpe store pudsespil, det er at finde ud af, hvem det er, der skal spille på ens festival. Ja, og det gælder ikke kun Northside. Det er jo virkelig øh, festivaludfordringen øh, ja, til jer, uden, uden at vide noget om det. Men, Men mindre altså, man ikke har bestilt nok mad og øl, ja, det er, det er også en udfordring. Men det at booke bandsene er jo virkelig en stor udfordring. Og øh, det synes jeg, at vi skal høre John Fote fortælle en lille smule om da han ved utrolig meget om det. Ja. Hvis man går tilbage øh, til det med musikken, på festivaler, så der er der jo altid sådan et hav af ønsker og folk, der skriver i hele internetsfæren, hvad der skal komme ja, ja, på de der ja. festivaler. Hvordan er, det, hvordan er det at sidde med, med hele det her? Hvad gør man? Hvordan beslutter man øh, hvem der skal komme og spille på en festival? Altså uanset hvilken festival det er? Det er jo, altså en gigantisk opgave. Altså vi har jo siddet med en ønskeliste på hundredvis af navn, og det er klart, at vi internt i organisationen føler, vi har en god idé om hvem er det, der vil være gode at på den festival? Vi har selvfølgelig en vision for, at at vi skal ligge genremæssigt inden for nogle bestemte rammer. Vi ved, hvem der har været populærere i Danmark de sidste par år. Vi kan se, hvem der er på vej fremad. Så der har vi jo selvfølgelig kvæg vores øh, viden og vores erfaring i branchen nogle ideer til det. Der var det er sjovt, kan man sige, at gå ind på Facebook, det er, lad os sige, du har en liste af navn, hvor du siger, det her det er dem, som vi arbejder på. Så kan man følge de her tråde, og så man se... Okay, det blev vrimmel ønske det her band, som vi troede var døde, eller vi troede ikke der nogen var kendte dem, eller vi troede de var øh, på pause eller et eller andet. Så blev vi nødt til at tjekke op på det. Og det er den måde vi har brugt det på. Vi lade jeg lade selv en altså Excel ark, hvor jeg samlede alle ønskerne sammen, vi har fået på mails, og i, hvad hedder det, statusopdateringer, alle de ting, og så man talt dem sammen, og så gik vi ind og lade en ranger liste, så simpelt dig der har fået flest stemmer, hvor er de på vores liste? Dig de der har fået næstflest, hvor er de henne? Og så, der er simpelthen nogle af de navne, som har fået sindssygt mange stemmer, hvor vi har været inde og sige, men hvis der er så mange, der gerne vil se dem, så bliver vi lige nødt til at tjekke, hvad mulighederne er. Nogle af dem har vi fået, øh, rigtig, rigtig mange af dem har vi ikke fået af forskellige grunde, men, men det er helt klart sådan et pejlemærke, fordi i sidste ende, så er det jo ikke en festival for os, det er en festival for publikum, og hvis vi bookede band, som vi synes var mega fede, men som ikke havde noget publikum i Danmark, så ville vi stå med en kæmpe fiasko. Man kan ikke tage det som en en-til-en-liste, fordi folk ønsker øh, ikke nødvendigvis på ting, som øh, kan lade sig gøre. Forstået på den måde? Vi ikke fået sindssygt mange ønsker på stone roses, eksempelvis. Men det var jo fordi, at de ikke eksisterede ja. Altså, de pludselig så bliver de gendannet Og så får vi en mulighed for at få dem Og så hiver vi dem til, til landet Og så går folk helt amok over det Så hvis vi havde gået ind og kigget på, at der er tre, der har ønsket stående Så skal vi ikke booke dem Det havde været en helt forkert øh, beslutning Fordi nu har vi fået dem, og nu er det helt vildt stort Og øh, der er rigtig mange navne Og det vil også kunne gå ind og se Vi har faktisk været inde og svare på Facebook Hvorfor har I ikke booke dem, hvorfor har I ikke booke dem? dem Hvorfor har vi ikke booke The Black Keys, for eksempel Som har fået sindssygt mange så sige, at vi har også forsøgt, altså selvfølgelig har vi ringet til Black East og sagt, hvad skal I ikke komme til, ikke komme til Danmark? Og øh, de overvejede det. Men så er deres succes i USA, den er simpelthen så stor lige nu, at de valgte at fortsætte deres tur i USA igennem juni og juli. Og det er derfor, de først kommer til Danmark til august. Og øh, jamen, i august er der ikke noget i så vi kan desværre ikke booke dem der. Er der nogen, som I aldrig kunne finde på at booke, selvom folk egentlig gerne vil have dem? Altså er der en eller anden genre musik, som I tænker, det her det vil vi ikke have på Northside? Eller det er... Det er svært at sige, altså det er klart, at der er nogle ting, altså hvis vi bookede NickerJay til vores festival, så tror jeg nok, at der ville være rimelig mange, der synes, det var underligt. Øh, men, men at gå ind og sige, at det aldrig, aldrig nogensinde vil ske, det vil jeg være lidt forsigtig med, men det er da helt klart, at det ikke der, hvor vi kigger. Vi kigger ikke på NickerJay, vi kigger ikke på Burhangé, vi kigger ikke på Medina. Og det er jo en af de ting, som jeg også sagde før, det er, at jamen, de spiller på alle danske festivaler, så hvis du gerne vil se dem, så er der rig mulighed for at se dem alle mulige andre steder. Samtidig med det, så er vi også øh, lidt forsigtige med øh, den, den hårdeste del af rocken. Altså, jeg tror ikke, du skal regne med at se black metal øh, og death metal på, på Nordside. I hvert fald ikke øh, lige du, har, du Når man ser på jeres, for jeres program og så altså Roskilde, som er de to store danske festivaler, der er ikke meget, der går igen. Altså, synkroniserer man lidt og sørger for, at man ikke har de samme vans... Jamen det gør man 100%, okay. og det man så faktisk gør det er man sikrer sig at det band man booker ikke spiller på Roskilde Festival, og de sikrer sig det samme. Man laver eksklusive aftaler, fordi at vi sidder snakker om brugerinvolvering og hippie og festival og sådan noget, det er jo også en forretning, ja. og det er klart at hvis det band du kan se hos os, også spiller på Roskilde også spiller på Skanderpold og også spiller på Skive, jamen så er det sværere at sælge billetter. Så det vi sælger billetter på, er jo netop, at vi præsenterer noget, som ingen andre har. Øh, og det vil være en katastrofe for os, hvis Justin spillede på, på Roskilde. At det ville det slet ikke. Det ville bare slet ikke du. Så det er lige præcis det, man gør. På de danske ting er det klart, at så er der lidt mere overlap. Altså, vi vil aldrig kræve, at øh, Måsenskommissionen eller Turbo Weekend eller nogen ikke må spille på Roskilde Festival. Fordi at det, det, det er ikke sådan, branchen fugerer, og de skal selvfølgelig have lov til at få de jobs, som de nu har mulighed for. Øhm, men på de internationale ting, der, der går vi ind øh, og laver eksklusiv aftaler, og det gør alle danske festivaler. Det gør alle festivaler generelt, faktisk. Så der bliver man lidt klogere på, hvordan man, øh, hvordan man booker til en festival, og hvilke tanker man gør sig. Man kan se, at det var jo ikke kun et intern pudsespil, men det var jo også imellem festivalerne, at man skulle sidde og koordinere. Hvad spiller i? Hvad spiller vi? Vi skal ikke spille det samme. Lige præcis, så, og man laver eksklusiv aftale om et kollaborationsarbejde. Ja, det er det faktisk. Ehm, lige om lidt så skal vi have eh øh, John Footes øh, anbefalinger til nogle gode festivaler at tage ud og tænde ud at høre, hvis man skulle til udlandet. Men før vi skal det, så skal vi høre en øh, en sangerinde som forhåbentlig kommer på Roskilde. Lad os alle sammen kryds fingre for hendes hals, fordi at, det er jo ikke helt sikkert at Bjørk kommer alligevel, men vi håber, at med er Aarhus' rødder videre. Kære lyttere, velkommen tilbage til Puller Wid på Aarhus Studenter Radio. Og dagens emne, det er festivaler. Og øhm, vi skal lige... Nå ja, og det vi lige har hørt, det var Bjørk. Aarhus' for love, som vi håber kommer på Roskilde. Vi håber, vi krydser fingre, vi vil ikke jinx noget, så nu stopper vi med at snakke om Bjørk. Ja, men vi skal høre lidt mere til John Fote til gengæld. Det er næsten lige så godt. det. Han, han, øh, han var, var en god stemme. I dag. Han har en dejlig stemme. Der er stemme. ingen betændelse på de stemmer. Nej, det er der ikke. Og vi har snakket med ham i dag om øh, forskellige ting, om hvordan man booker bands, om baggrund osv. Lidt senere skal vi høre om udviklingen i festivaler, hvad kommer der til at ske? Hvordan kommer festivalerne til, til at se ud i fremtiden? Ja. Og nu skal vi høre lidt om, øh, hvilke festivaler der vil være fede at se udlandet, fordi han har været til nogle stykker. Og øh, lad lige høre, hvordan det har været. Hvad er den hvad er den fedeste festivaloplevelse du har, haft? hvis du skulle nævne en? Ja, <laughs> yeah, altså der, der, det? Som det var det, hvad var jo vildt nemt at yeah. have været så mange. <laughs> der, er, der der er et par stykker som helt klart stod ud. Altså jeg synes overordnet øh, den mest imponerende oplevelse, det er at være på South by, South by Southwest i Texas. Fordi det er, altså Årsted en fantastisk by. Udvalget af, af musik er, er helt vanvittigt. Øhm, og, og det er bare, det et fantastisk sted at være, men det er et meget brancheorienteret festival. Så det vil sige, hvis man kommer som privatperson, får man en helt anden oplevelse. Så jeg vil sige, som privatperson vil jeg helt klart øh, anbefale Primavera-festivalen i Barcelona, som er en helt vildt fed indie-festival. Eller... Jo, det er, de er jo vel sindssygt en endelig festival. Øh, meget. Hvis, man, hvis man følger pitchfork-anmeldelser, så, så er det der alle navnene er. De har altså gerne en pitchfork-scene dernede. Og vi de har lidt det samme koncept som os. De ligger i Barcelona, der er ikke noget camping, som man tager ind og ud øh, hver dag øh, og er en del af festivalen. Øh, de har så, så langt flere scener, øh, langt større setup, men det er en rigtig, rigtig fed festival. Så, så South Bay og Primavera er, er mine to favoritfestivaler ude i verden. Ja, lidt om øh, nogle, gode, øh, nogle gode tips til, hvis man skal afsted Og øh, South by Southwest, er jo som sagt den der branchefestival Og vi har under spot her joket en lille smule med at spotte lidt af Danmarks udgave Fordi det er jo virkelig også branchefesten Og det viser jo også bare, at festivaler altså ikke kun er for, øh, for fulde med Eller fulde hippier, lad os øh, genbruge det, <laughs> det år, igen igen før. Det mm. er det ikke kun, det er altså en meget, meget vigtig del af branchen og det er Spot jo også Som lige har foregået her i Aarhus i Det er weekend. et godt sted at komme Det er et godt sted at spille Og det er jo eftersigende en, øh, en festival som virkelig får en ud i verden Men Hvordan kommer fremtidens Festivaler egentlig til at se ud? Jeg siger kristalkuglen <laughs> Lad os høre hvad John Fodt har at sige til det hvis det kommer. Ja. Ehm, Eller... um, håber da, at uh, vi kan få ham til at sige noget om det. Nå ja, be hvad? Jeg tror ikke der var noget lyd på. Vi prøver lige igen, skvi'k gør det. Det en god idé. Ja. Her til sidst, hvis du skulle give sådan et øh, et bud, hvordan kommer øh, kommer festivaler så til at udvikle sig i i fremtiden? Er der et land andet, øh, nu sidder du, du var moderator på en debat omkring fremtidens festivaler. Er der nogle bestemte ting I kan se, der virkelig kommer til at slå igennem på i hele festivalkonceptet i fremtiden? Altså det kommer ind på, hvem det er man henvender sig til med sin festival. Altså en af de ting, som var interessant, det var at have Folk, som repræsenterede Øja-festivalen øh, i Oslo, som er en meget grøn festival, overfor Copenhagen, som er en metalfestival, hvor Øja og os og selv også øh, inklusiv er meget fokuseret på øh, affaldssortering, genbrug, bæredygtighed der var de overfor Kopenhalle meget bevidste om, at deres publikum var ligeglad. Altså, de, de skulle nok sætte til at affalte hjemme, når de var på festivalet, så ville de give dem gas og fyre dem af, og, og de var mere fokuseret på, at der skulle være ild, og der skulle være knald på scenerne. Ja. Og det, det handler om, hvilket publikum man har. Men jeg vil sige, over en bred kamp generelt, så tror jeg, der er rigtig, rigtig mange festivaler, som skruer op for økologien, op for det bæredygtige, op for affaldssortering, fordi det er den tendens, der er generelt øh, i, i befolkningen. Øh, vi har et godt samarbejde med Peter Larsens Kaffe, for eksempel, som kommer ud og sætter kaffe, og al deres kaffe er bæredygtigt og fair trade kaffe, og de har øh, sat enormt fokus på festivaler og kommer til at gøre det endnu mere, fordi de kan mærke, at festivalpublikummet går op i den slags ting. De vil have kvalitet, de vil have bæredygtige produkter, fordi det de køber, når de køber ind, og det det, de er vant til i deres hverdag, og det er vigtigt for dem. Og så igen, bare fordi man er på festival, så behøver man jo ikke stå og æde et eller andet, der er dårlig kvalitet, eller tynd kaffe, eller et eller andet. Man vil gerne have noget, der der faktisk har en værdi, og som er kvalitet, og folk vil faktisk også generelt gerne betale for det. Kommer hippie og igen, selvom Ja, altså det er jo, hvad hedder det, selvom man ikke har batiktøj på, så kan man jo godt være en bevidst forbruger, og gerne vil have en... En idé om, at de folk, der leverer ens produkter, faktisk øh, gør det under ordnet forhold. Og, øh, og det er klart, at, at sådan noget som fokus på på børnearbejde og lignende øh, er vigtigt for rigtig, rigtig mange mennesker. Øh, og det er jo netop det, man prøver at afhjælpe ved at lave øh, lignende tiltag. Så det er da helt klart en af de ting, som, øh, som jeg tror, der vil være fokus på. Men... men der er festivaler, som vil camping Der er festivaler, som ved undvære camping Der er festivaler, som vil være øh, du ved Miljøsvinere, øh, uanset hvad der sker øh, Og der er nogen, der vil fokusere Mere på og affaldssortering og bæredygtighed Det kommer ikke til at uh, lade om Og det handler igen, som jeg siger, om vil det publikum Jeg husker for nogle år siden Der var på en festival i Spanien Hvor øh, man kom ud på pladsen om morgenen Hvor der bare var øh, plastikglas over det hele Altså, du kunne ikke se jorden For plastikglas, og så kom der en truck Og kørte det, altså sådan ligesom bare en gravkog Og fjernede det og så op og så spurgte jeg en arrangøren hvorfor laver I ikke en pantordning? Stønd så at I kan folde det her væk, så der bliver altså, så det ser rent og pænt ud. Og der var svar helt tydeligt. Det er ikke vores publikumsarbejde arbejde at rydde op efter hinanden. Folk har betalt for en billet, de skal fokusere på at have det sjovt og se musik, de skal ikke gå og samle skrald. Og det er simpelthen en mentalitetsting der, det det er sådan man opfatter det, og det kan være at de har opfattet det i dialog med deres publikum. Jamen så så er det den retning man må gå i. Øh, i Spanien en eksempelvis, hvor øh, i Danmark ville det være fuldstændig uacceptabelt, at der bare lå plastik over det hele. Det der ikke nogen, der vil finde sig i overhovedet. Der er allerede mange festivaler. Tror du, der kommer flere? Jeg tror faktisk, øh, at der vil komme flere, men jeg tror også, der vil dø flere. Øh, og det er ikke specielt unikt for lige nu her. Sådan har det sådan set altid været. Der, det sker hele tiden, at folk sætter en festival op, og så gør de det i et par år. Og så enten fordi de mister interessen, eller fordi de ikke har nogen økonomi, så dør den stille og roligt. Øh, og så ud af dem, ud af de her hundredvis af festivaler, som bliver bygget op, så er der et par stykker, som overlever, og så får nogle flere og flere år. Øh, jeg tror, at der vil, der vil skride nogen i svinget også, at nogle af de lidt mere større og lidt mere kendte over de næste par år. det tror jeg ikke, der kan man nogen tvivl om. Der er områder, hvor der simpelthen er alt for mange festivaler, men der vil også være områder, hvor der vil komme øh, helt nye festivaler op, som vil have det rigtig godt, og som vil overleve. Altså Norge er et eksempel, hvor de faktisk ikke har specielt mange festivaler, og der er døde et par stykker. Jamen, der kunne man godt forestille sig, at hvis der var et andet, der gik ind med det helt rigtige koncept, at man kunne bygge en rigtig fornuftig festival op i en, øh, altså, der kunne have en kap det vil bestemt ikke undre mig, men du vil også se masser af andre steder, hvor mindre festivaler, mere eksperimenterende festivaler dør, fordi at øh, folk simpelthen ikke har økonomi til både at tage på den store, kendte, som de plejer, og så også eksperimentere lidt med, med nogle af dine nyere ting. Ja, men... Øh, ja, tusind tak. Ja, tak, John Fodde fra Nordside, fordi du vil være med, og, og held og lykke med jeres festival, som vi kører fra... Det den 15. til 17. juni i Årdalen, øh, umiddelbart udenfor, ude af Friksvej. En Ej, det var hyggeligt. Ay, han er så sød. Det var bare, for var for John Ford. Alt for John Ford. Det var rigtig, ja. rigtig hyggeligt. Og ehm hvis I ikke har hørt hvad med der, så er han Booker talsmand for Northside. For Northside Festival ja. her i Aalborg. Og dagens emne har jo været festivaler, og jeg siger, har jo fordi vi har ikke mere tid. Nej, Tiden flyver, når man, når man, man har meget det, så... mere tid. Ja. Men næste gang Men... vi skal snakke festivaler, det er jo på Roskilde. Det er det nemlig, som vi glæder os rigtig meget til. Fordi I? der skal vi bække to øh, faktisk arbejde. Hold. Ja, du kan høre os. Du kan høre både Kit og jeg på Roskilde Festivalradio. Ja. Radio. Kit i nyhederne. Nyhederne som reporter. Jeg rapportere simpelthen randpladsen tændt. Kan man sige det? det er fedt for pladsen altså. <laughs> ja. Og, ja. Ja. og jeg ja. skal være vært for musikprogrammet som hedder Lydmhistær. Kan ja. jeg fortælle. Og ja, så det er det er faktisk næste gang i kommer at, du kommer til at høre os i radioen. Med, om, festivaler. Øh, om festivaler, fordi vi kommer igen. <laughs> vi kommer igen vender Vi vender stærkt tilbage. Og, og vi vender stærkt og øh, vi glæder os rigtig meget, og det håber vi også du gør, og vi håber du har nyt dagen i dag og har lært lidt mere om vi har festivaler. Vi har nemlig du kan mindst. gå ind på eh øh, ja. soundcloud.com/skostrejpulerudradio og abonnere om podcasten, så lang tid og så kan du som altid gå ind på facebook.com/skostrejpulerudradio og like os og modtage Nyheder fra os omkring, hvad der skal ske næste gang. Nu skal vi have Jimmy. Vi skal Jimmy. Vi skal slut af med den gode Jimmy Hendrix. Ja. Igen fra Woodstock. Og hvad jeg synes er hans bedste udgave af nummeret. Fire. Ha' det godt til næste gang.